Du vill lyssna på Skillpod? Vill du sparas i festivaltältet? Och så är vi välkomna till Skillpodd avsnitt 10. Och ja, vi är tillbaka efter en veckas uppehåll igen. Får ursäkta den här förseningen och det, det fick ni väl en liten nyhet om på sajten också. Jag som pratar nu heter Anders Brunlöf. Med mig ikväll har jag dels Johan Eklund. Hej på det. Vangenämnt. Visst är det. Och så har jag ett uh, nytt ansikte. Det är Jimmy Pettersson. Och jag tänkte ge dig lite utrymme och uh, presentera dig själv här. Ja, ja. Hej. Jimmy Pettersson heter jag. Uh, 26 år. Kommer på sjövde eh uh, skippar då för gameplay tidigare men så tog ett uppehåll i parorna från speljournalismen men uh, nu är jag tillbaka i saden på Skillpoint. Schönt. Det var Lars Jensen som mockade upp det själv då och, och gav den här filen hörde jag. Precis, det var <skratt> nåt i den stilen. Kan inte gå in på detaljerna men han var här då. Ja. Precis. Ja, det är skönt att ha det med i alla fall Jimmy. Det är en bra tillgång till redaktionen. Jaha, mm, tack. En liten röd tråd med med alla oss tre, det är väl att vi är lite kvastliga. Mm. Ja jo, lite skum i halsen. Så om om vi börjar hosta eller liksom harklar oss så, så vet ni lyssnaren varför. Jag ska försöka reducera bort det allra mest men. Så kan det vara. Eh anledningen till att dö med Johan är väl för att vi ska prata besvikelser och du är ju en sån här sur människa så jag tyckte att det skulle passa bra. Mm. Det är den image jag försöker skapa i alla fall. <laughs> ja, precis. <skratt> Inte bara du kan jag säga. Jag vill haka på det här tåget rätt duktig till jag också. Men eh vi ska börja med att prata om eh, nyheterna från den gångna veckan. Och då frågar jag dig först Johan. Från sjuksängen, vad är det du har noterat? Ja, från sjuksängen har jag noterat att det är ett sjukt spelvärd vi lever i. Okej. Nej, EA Sports släppte ju här tidigare höst äh, MMA. Det fick ju allt annat än bra kritik. Mm på de flesta håll. Mm. Eh det, det var ju väldigt jämnt ibland arena sångningar eh och det får ju faktiskt när när analysföretag som har sagt att ja men det finns inte nog med publik för två eller publikförskapan marknad för två titlar i när scenen. Nej, precis. Eh, uh, så att de de de menar att liksom MMA var ju död fött redan innan det släpptes. Det är väl svårt att, att hålla med om kanske. För jag jag är ett MMA-fan själv. Eh, uh, tycker väl inte att UFC-spelen är så här perfekta heller, men jag föredrar ju dem framför framför e-sport satsningar, men liksom vad rubriken i den här nyhet var väl att det skulle komma en tvåa, nåt. Eh, uh, ja, det är nyheten här eh uh, uh. är att uh, Electronic Arts har fått fullständigtikritikerna säger är ah, vi vi vi inte intresserade av, av att lägga ner det här för vi vi, vi tycker skapat ett varumärke så vi kör på med ett äh, MMA2. Eh <laughs> uh, trots att ja dåliga recensioner spelet sålde uruselt med tanke på hur stor säljning det var eh uh, och så vidare. Mm. Det sålde ju men det sålde ju inte Uppemot förväntningarna. Har du några siffror framför dig? Nej, jag har, jag har inga raka siffror för jag har inte framför mig de gamla nyheterna här på den sena datan. Man kan väl kortfattat säga i alla fall att det var en rejäl förlustaffär? Ja, med tanke på hur mycket som investerats i marknadsföring inom spelet. Det är en ganska smal... Sport fortfarande, så att det är förståeligt att det inte säljer lika bra som de andra EA-spelen gör. Jo, alltså framförallt så är det ju som spel inte inarbetat lika mycket som Mäden eller NHL eller FIFA för den delen. Utan mm. det är liksom första versionen det här. Så jag, liksom, MMA som sport är ju någonting som växer så det knakar ordentligt. Alltså. Det är ju lätt att säga det här, man är ju insatt själv. Men... men i alla fall, ett MMA och två kommer och vi får väl hoppas på att det är slår hårdare än första spelet. <laughs> ja, nej jag spelar bara demon och jag tyckte inte att det var så mycket att hänga i julgranen så att säga men. Nej, jag håller du med. Ja. Men Jimmy då, vad vad vad känner du för av av prata från för? Jo, eh här i slutet på veckan så dökte upp lite filmer på vad som sägs vad och det är väl ganska nästan bekräftat nu att det är Sony Aixons PlayStation telefon. Okej. Okay. Eh, och den ser väldigt lovande ut. Det en det är en Android telefon med en kontroll som helt enkelt glider ut under då på sidan. Mm. Mm. Och eh av allt det dummaste så det kan nog bli ett riktigt bra spel speltelefon helt enkelt. Ja, det har väl det har väl ryktat som den här i i årlador tycker jag. Ja, precis. Så det är egentligen vi ser något nu mer konkret då. Ja. Vart kommer den så kallade läckan ifrån alltså att säga? Vad är Det vet jag faktiskt inte. Det är Youtube som någon har slängt upp den på. Vad tror du om den här då? Alltså kommer den nå slå alltså i förhållandevis till andra Android telefoner och framförallt iPhone då? Ja, jag tror absolut att det finns en marknad för att det största nackdelen med just spel på telefoner är att man får ingen riktig respons från touchskärmarna när man spelar såna här spel som inte just använder lösare spel som är mer vanliga spel som man har försökt föröver till en touchskärm. Mm. Ehm typ racing spel och sånt. Så trots så länge man raserar den här som en mobiltelefon med just spel i en riktning och inte som en direkt uppföljare till PSP så tror jag den kommer gå bra. Mm. Det det Faktiskt. ja. Nu vet vi att som talar i fruktsfär i form av nocka och engage och så där. Mm. Just det här hur man marsnar för telefonen och hur själva spellösningen är den o av o i sammanhanget. Mm. Eh och för de som sagt var egentligen är ju iPhone och Android i de uppe Det funkar ju jättebra för spel men bara en viss sorts spel. Eh mm. uh, och det är ju där PSP-telefonen då kan uh, jag slå sig in och, och säga att ja, man är unik på det här, vi kan göra mer uh, konsollaktiga spel för, på en telefon. Fast idéer men... där som i min bok i alla fall är PSP:ns största svaghet också att man försöker liksom trycka ut en PlayStation 2-upplevelse på en bärbar konsol och det är liksom jag vill inte spela GTA på min bärbara. Jag vill spela typ en pick cross eller sådana spel va Tetris. Alltså. Det var det, det var det jag var ute efter samtidigt är det ett jäkla risktagande för att det känns som att det som man gjort är Android och iPhones och framgångsrikt på spelfronten liksom det är just för att det är så casual vanligt. Mm. Ehm så att jag är, jag är inte lika övertygad om att det är en uppenbar succé. Nej. Det det kan ju bli att det blir min hardcore telefon helt enkelt. <laughs> Precis. Mm. Ungefär som Nokia Engage kommeris. Ah, alltså, fast den var aldrig riktigt. Nej, de hade jag, aldrig haft en bra lösning på någonting Nokia tyvärr på <laughs> den. Nej, jag tror faktiskt att spelmarknaden eller mobilmarknaden rätt sagt är mer lämpad för den här typen av telefon nu än vad den var när Engagen kom. Med tanke ja. på att stora spel har blivit på just iPhone och Android telefonerna. Ja, definitivt. Eh första Nokia James han hade ju stora problem både med liksom att hur man bytte spelare det var ju tvungen att ta ut hela simkort och allting för att Just det. <laughs> Eller helt helt vansinnig lösning. Ja. Och så just så att skärmen när du kunde inte sidoställa skärmen så att du fick använda bräddan bara nej du använde så att den var liksom hög men väldigt smart. Just snart. det. Trots att den låg nere. Ja. Och så kunde man spela Sonic på den. <laughs> Jag förstår ju hur dåligt det blev det. Och sen sen det andra försöket med onlinesatsning, det var väl eh bindande svårt men eh, lite dåligt genomfört, lite taskig timing och så vidare. Ja. Mm. Ja, timingen är ju bättre som du säger ju med för för PlayStation Phone. Helt klart för nu är det ju redan etablerat att att ladda ner spel via nätet och att om du har ett telefonnät eller eller wifi så det finns ju redan där för så många andra telefoner så att det det ja, det känns mer logiskt just nu. Men, Men sen, ja, sen handlar det om prisklass också. Verkligen. Vad vad kommer ett spel, ett spel till när det kostar 250 spänn? Då tror jag väl få kommer att köpa. Ja. Eh, det släpptes ett nedladdningsbart spel till PlayStation Network i veckan. Ett spel som jag har försökt trissa upp och pusha för en hel del. Det heter Dead Nation och det är det finska Housemark som har utvecklat och jag har delskriven hands on och sen skrev jag också en recension för det eh och släpptes som sagt i veckan och då slängde jag också ut en nyhet eh men lanseringstrailer av som heterastämna. Första frågan skulle jag fråga är har ni testat spelet någonting? För för jag kommer motfråga. Ja. Hur mycket de betalar för dig för att du ska ta upp det här? <laughs> <laughs> Nej, det är ju faktiskt ingenting. Jag har varit väldigt glad för jag fick en recensionskod då. alltså jag är ju slippa betala. Så där kan man se som betalning då, men Ja, den mutar då. Ja, precis. Men jag jag tycker det är fantastiskt. Eh uh skiträg av det 4 av 5 kan man säga. Eh och ni, ni måste väl där sessionen så vill ni bara att söka på The Nation på sajten men eh ingen av era spelare alltså. Nej tyvärr. Kortfattat så är det en top-down shooter med zombies och upplägget liknar väldigt mycket eh, Left 4 Dead faktiskt. Att man ska ta sig från en punkt till en annan och det har olika checkpoints där du kan fylla på ammunition och vapen och uppgradera och allt. lite som Alien Swarm ungefär. Ja, det finns vissa likheter där också men av de spelen jag har nämnt så är Dead Nation min solklara favorit och det märker jag på en gång egentligen och ja helt överlägset så jag kan inte säga men eh Alexander lämnade en kommentar på det här och han tycker att det läcker med Left for Dead och där jag svarar jag på då tyckte att han kan väl testa i alla fall för jag men ja det är 120 spänn går det för på PlayStation Network också så det är det inte så mycket att bråka om egentligen man kan ju inte jämföra Left for Dead med topdown spel Nej fast även om grundkonceptet är detsamma så är det blir det helt annorlunda olika spel. Ja, fast jag från... får samma känsla av spelet alltså samma svårt att slita sig syndrom som när från Left 4 Dead när man kommer till en ja, sparpunkt då, vad ska man nu svenska ord. Och eh, ska jag fortsätta eller ska jag stänga av? Och då blir det ofta så att man fortsätter bara för att det så man blir så indragen i det. Ehm Ollebro, han hade längtat sedan de utan att se det här spelet. Det var ett tag sen vad stod det som? 2008 skriver den här och väntan vad värd kan man väl kortfattat säga. Mm. mm. Eh varje vaka han blandade ihop det här med en annan twin stick shooter för, från Xbox Live Arcade och det kom rymdjägaret framför att det var som Bay Apocalypse som jag också har spelat som inte alls håller samma kvalitet alltså. Nu har jag använt 5 minuter här av hela livet till att busschafa ett <skratt> spel men ja eh, <skratt> <skratt> Eh kolla in trailern och eh, kolla gärna in spelet för det är riktigt jäkla bra. Nej mm, men det är så lovande ett. Sitter och kollar på trailern där. Det... Jag gillar när typerna spel. Ja. Och jag, jag man liksom man tror att man ska bli stress på zombies men men vilket format är det till? PlayStation Network endast. Endast. Ja oh, men det är ju bra. Jag har en PlayStation. <laughs> <laughs> Precis. Men med det här poänggade så pratar vi lite dystrare ton här. Ja, och som som utan annonserat sig pratat alltså om besvikelser då då kan man fråga sig varför vi gör det och det finns egentligen två tankar med det. Dels så kommer vi i kommande skillpad avsnitt prata om mycket listor och mycket årets spel och i i de termerna. Så det känns bra då först kunna liksom stryka vad som inte var så jäkla bra under 2010 och där kommer ett jängspel. Vi vi har Alan Wake, vi har Final Fantasy 13, vi har Gran Turismo 5, vi har Mafia 2. Vi har säkert nån till också som har haft väldigt lång utvecklingstid bakom sig och som sen har kommit ut och inte blivit det spel som många kanske hade trott. Alltså där blir det har besvikelse va. Och då är frågan som jag slänger ut till alla oss tre, ehm är längre utvecklingstid likad med ett bättre spel fortfarande? Men det finns väl det finns väl inget alltså nej så kommer jag aldrig skönja det. Men frå fråger vi Ta Ta, ta Daikatana som exempel. Det har ju sjukt länge utvecklingstid och det blev jävligt ståligt. Ja. Nej. Jo men alltså frågan är vilken utvecklare som helst om ett spel som får 3 av 5 då säger så så ursäkten han eller hon kommer med det är att de hade behövt längre utvecklingstid. Och här har vi alltså fem spel som har haft egentligen obegränsad med utvecklingstid och det blir ju liksom de här mästerverken som Vi trodde att det skulle bli. Ja, det är en sån det är en sån komplex fråga. Alltså för det beror väl på teamet alltså bakom också. Mm. Ha, har de en då alltså har de dåligt samansatta utvecklare upp med liksom dåliga utan processer i någon företag liksom hur hur hur de tar ett spel från ett stadie till ett annat och så vidare. Funka inte kommunikationen där, då kanske det bara jävligt tid för att få ett spel att bli spelbart. Alltså det är svårt att veta, sant? Alltså men Det är ju klart att ju mer tid man får finslipa någonting desto bättre blir det ju bli. Ja, det, och det det, det är, är liksom den tesen jag här än visar till. Ja, liksom har det har det passerat något, någon typ av gräns det här då när det är omöjligt att leva upp till förväntningarna och i så fall var finns den gränsen? Ja, nej men som jag ser det alltså man måste ju skilja på liksom det faktiska alltså det här det här tycker jag är jätteviktigt när man recenserar. De faktiska förväntningarna, vad förväntar jag mig av spelet? Och vad är faktiskt spelet? Mm. Jag tycker som så inte att det släpps speciellt dåliga spel i år. Jag tycker vi har haft väldigt mycket jämna bra spel som har släppts. Mm. Alan Wake många blev besvikna på det är för att folk har haft så överhypade förväntningar på. Så mm. jag vet, man som jag tycker ska jag skylla på utvecklarna ska cykla på så här marknadsavdelningar och sånt där som hypar upp de här spelen till någon form av gör ja, dem till monster som omöjligt kan leva upp till våra förväntningar för att vi förväntar oss revolution varje ny speltitel. Det kan det är inte rationellt alltså Det är väldigt få spelar det kan leva upp till sånt. Mm. Eh, det är min åsikt liksom att det det har inte så mycket med allting nädvändigtvis med utvecklingen göra så mycket som våra förväntningar. Och man måste skala av det där så är liksom, ja men okej, okay, nu blir jag besviken för inte att jag har förväntat mig, men är det här är så himla dåligt ändå. Oftast är det faktiskt inte det. Nej. Jag samtidigt funderar på om det om det speltestas lika mycket som det gjordes för, förut för att det är ofta slash bild känns som att där punkter tas upp i recensioner och sånt som borde ha fångats upp på ett utvecklingsstadium av testgrupper eller liknande. Ehm till exempel som eh Call of the Black Ops som släpptes nyligen var jättebuggigt på PC och mm. nästan alla fick ett, lag, ett jättekonstigt lag, eh något som borde ha fångats upp tidigare tycker man. Mm. Som eh folk att New Vegas också. Precis. Det är smockfullt med buggar. Sebastian som recenserar åt Skillpoint sa ju att han han har stött inte på nenda. En jag har stött på massor. Det är svårt att tro att han inte gjorde. Han har väl kanske inte medvetet att det var buggar, jag vet inte. Nej, kanske uh, det är features. Eh, uh. <laughs> uh, nej det är massa knasigheter och dumheter. Det var ju liksom bara prestandan var ju usel på PC till exempel. Alltså riktigt usel till senaste patchen som kom för några veckor sen. Så att den var det inte konsolversionen han recenserar förresten. Eh ja, jo han spelar väl konsolversionen i första hand. Jag vet inte, den kanske var mindre buggig. Jag har ingen aning. Ja, vad jag tänkte då. Men eh, jag har svårt att tro mig för att innehållet var ju detsamma. Eh ja, jag tror också att det spenderas för lite utveckling, alltså äh, för testning. Eh ta till exempel senast Harry Potters spel som man inte har <laughs> någon någon testning alls. Det syns när från Starcraft 2 som vi alla vet. Det har testats. Det var ett färdigt spel, alltså gameplaymässigt och det går att spela hur länge som helst. Men ja men där är ett jättebra exempel från för ett spel i andra änden så att säga som mm. har haft väldigt lång utvecklingstid men som alla verkar vara jättenöjda med. Mm. Och det är det då för att bli sådär så verkar några just hårdtesta sina spel innan de verkligen ger eh hardcore användare mycket material innan spelet släpps så att de öppnar och stänger beta allt vad det heter. Ja, För... jag tror jag tror faktiskt det är den strategin liksom. De ser till att de har ett spel, de testar det så mycket de kan innan de släpper det. Ja. Och ja, de innan byggde upp med... en ganska bra hype därunder tiden också. Eller hur? De släpper ju inte ett spel varje år direkt blir start utan de tar den tid på sig de behöver. Ja men är är det är det den vägen då till exempel Polyphonia Digital eller eller jag vet inte vilka som gjorde Mafia 2 jag kommer inte ihåg det på rakar men är är det liksom så man måste göra om man om man ska göra ett sånt här det, jag kommer inte ihåg det jag har ett tankarna är något citat från en kille som sa att ja på på två år kan man göra ett spel som hamnar på ungefär 85 på metacritic får man ett tillå på ås så hamnar det på 90 och får man en, en en ett år så kommer det hamna på 95 eller över Och det liksom det, det säger ju emot den här tesen då. För många av de här spelarna nämnde jag nämnt har ju inte, hamnar över 95. De har ju inte fått liksom 5 av 5 eller 10 av 10 eller någonting sånt. Ja, men det där är ju där ni bullshit traktar igenom. Jag jag, ja. jag kan inte ens ta ett sånt uttalande på allvar. Det är skräp <laughs> faktiskt. Då förutsätter man att man har en spelidé och ett koncept från Bardyans som är briljant och som även är briljant 5 år framåt i tiden. Ja, och som tilltalar en jävligt stor mängd människor. Alltså det funkar inte så gör det inte. Det alltså branschen, alltså många av de storhittarna vi ser, de är egentligen ganska fega spel. De kör ju på väldigt säkra kort mm, cool. och de är därför så populära för att det är säkra kort. Mm. Eh och går då om vi tittar på AAA-titlar, de här säkra korten liksom som bara pittar pittar lite innovation, pittar pittar små myrsteg mellan varje liksom nytt spel. Eh de vågar liksom aldrig ta ut svängarna ordentligt från titel till titel. Alltså där kanske en sån där tes fungerar man på de de breda spelmarknaden finns ju inga som helst garanterar på det. Jag menar ta såna här spel som bara gör såna här smygare. Som nog skulle aldrig kunna uppstå enligt den där teorin. Så skulle spel som Demosos bara komma och revolutionera alla och tycka wow, vilket häftigt. Eller Batman Arkham Asylum från 4. Ja men ja, precis. Fast det var väl lite hypat ändå fan fast men ingen trodde ju på det på ett. Eh men att Alltså sånna uppstickare skulle ju såna skulle ju inte existera enligt den där teorin. Ja, nej, jag kan inte ta det på allvar. Nej, nej, jag kommer inte ihåg som sagt vem det var som sa det, men han var väl alltså han var ju ingen no face så att säga, han var ett känt ansikte eh och hade nånting med spelutveckling att göra. Jag kommer inte ihåg vilket spelhus eller ja, han tillhörde men han har där säkert i ett förlag, de tänker säkert så. <laughs> Just det. Men om om man får fråga er då, om vi börjar med Gimme, har du något spel som du hade liksom hypea upp själv och som där blev riktigt besviken på i år? Äh, Final Fantasy XIV äh, Square Enix online-satsning Var ju ganska vedervärdig Så stora hajpade jag inte med Jag förväntade mig ganska mycket ändå Och sen så provspelade jag betan Precis innan det skulle släppas Och äh, vad jag bara inser att det var jag, Som Final Fantasy-spel är det, ju, det är ju Vackert och stämningsfullt Men som MMO-spel är det helt äh, ja, Skadat <laughs> Brist på bättre ord Ja Det är verkligen inte utvecklat av folk som har spelat eller motspelet, utan de har bara försökt göra en egen grej känns som. Ja, på alla alla fel sätt. Mm. Eh, om vi frågar Johan då, mm. som han inte blir besviken. Nej, han blir aldrig besviken. Mm. <laughs> Vad blev det nästan besvikna av i år? Eh, uh, det blev jag faktiskt besviken på spelet i år, men det är ett gammalt spel. <laughs> så på, på satsvis kan man säga att jag säkert blir besviken på det nya spelet också. Eh, uh, ja I men inför inf lansering av Force Online 2 så bestämmer jag för att ja men alla hypera där spelet säger att det simdar bra. Ja det är ju inte. Eh uh, så jag tänkte ja, men jag, jag jag köper ettan begagnat och så spelar jag igenom det. Och jag vill ju slänga handkontrollen i väggen <laughs> ibland för det var så sjukt dålig kontroll i det spelet. Alltså spelet i sig grund konceptet det är ingen fel på det liksom men eller Men, men kontrollen är ju bedrövlig. <laughs> så, ja, jag kan jag kan säga som så att tvåan inte är mycket bättre alltså. Nej, jag har förstått det så att jag är besiken på tvåan utan ensa spelare för jag spelar ettan och det det ser ut. Har man inte förbättrar en sån sak till något följare och alla säger att det är samma kontroll. Nej, äh, men då det får man undså faktiskt. Fr främsta problemet med Force and Lys tycker jag är att han skrev vad sägla han han han skrev att han ska ju vara så övermäktig. Alltså han ska kunna göra så mycket balla saker och det tar ju bort mycket av det som är coolt med med kraften i i Star Wars universum att liksom det är ingenting man man leker så med utan det är någonting man måste eh ja... förtjäna men, och Ja. Och det där det där har ju våldtagits sönder så många gånger. <laughs> Det är inte ens kul att prata om hur, hur Star Wars-universumet har förstörts på. Att man exploaterar jäddar i krafterna och allting. Liksom. Inte i Lego Star Wars-spelen dock? Nej. nej. Det är de nej, som lyckas av att det är bra. De är, ju, de, är faktiskt, de är ju faktiskt true. Alltså ja. de är ju verkligen det. Det är ju tveklöst som har de bästa Star Wars-spelen. Eller ja, det, det är Lego-spelen. Mm. Ja. Jag, jag vet ju att du är peppad inför eh BioWare Star Wars spel, jag tappar namnet på det. Old Republic. Ja. Ja, jo jag är, jag är faktiskt pep. jag jag var ju sjukt skeptisk från början. Den finns väl kvar lite grann där skepticismen som den slipperyshvimmer aldrig in när jag faktiskt har spelat fram för mig, men det verkar jättelovande. Alltså jag jag blev jätteimpad när jag såg från spelets titels och eh lyckas BioWare så kan de ha Det var det första som har företagsverkligen på allvar låter online rollspelen gå in i nästa generation. Mm. Men har vi varit bara samma generation väldigt länge där. Mm. Mm. Det har varit vissa försök att vara unika men inget som egentligen gått förbi de stora grundkoncepten eh eller vågat där alltså från oss. Dem. Så vi får se. Det det är, det är jättespännande i alla fall. Och kan Sen, bli en besvikelse också de andra ord. Ja, och då kan det ju bli en väldigt stor besvikelse också. Eh <laughs> Precis. Ja, men i alla fall, vi har några användare också som som hoppar på det här tåget och tyckte till om ämnet. Och Kletet var väl först ute. Han tyckte att Red Dead Redemption var en enorm besvikelse. Det värsta han hade varit med om i spelvägsskrivan. Ja, uh, det kan jag inte göra med om, i alla fall. Inte jag heller alltså. <laughs> alltså där det har ju i alla fall på PlayStation har det ju kontrollproblem. Nej. Men gameplay-mässigt är det till sinna från från sån lista som, vet du. Men vad är det som är kontrollproblem de mer för att få upp det lite snabbt. Alltså jag hade inga problem med. Det. Jag tror att det är för mycket knappar för folk helt enkelt. Det liksom att du måste både rida och skjuta samtidigt och att det är en utmaning. Jag vet inte om det är... Ja men det är, folk... det är inte skitlätt att rida och skjuta på riktigt heller så Nej, det Nej, det det är det jag tänkte säga. Alltså jag tror att folk har blivit lite för väl välmatade på sist när med spel där allting för mycket serveras liksom med silverked. Eh jag tycker inte alls att det är så i värst konstig kontroll i spelet. Eh alltså den är logisk. Mm. Faktiskt när man lärs när man har lärt sig den här är den logisk det i de här konstigheterna. Eh mm. däremot så tar krävs det att man behärskar den för att bli riktigt riktigt bra på spelet. Just. Men det är en annan femma. Mm. Så att när jag har jag har inte svårt Det är ja svårt att ta till någon kritik mot Red Dead Redemption. På det däremot kan man ju tycka om folk tycker att Westerns spel och såna här sandlådespel suger. Ja men då är det klart att då kanske man inte borde hypa spelet heller. Nej, då kanske man inte borde hypa ja, ett Westerns spel från Rockstar liksom så där. Det... Mm. Ja. Men det som är jag tror att folk är besvikna på är att det är ju i princip Grand Theft Auto i Wild Western. Det är ju mm. exakt samma spelmotor nästan förutom att man har lagt in hästar då. Mm. Jag... Det visste vi ju på förhand, men ja, det ser så att för min del så jag med gör ingenting. Nej, jag vet att Lars Jensen han var ju besviken för att det var ett av varit mer linjärt spel. Ja. Eh, uh, han var ju besviken därför. Eh, uh, jag har inte spelat Red Dead Revolver så att jag kan inte uttala mig om det, men jag det visste att Det har inte det var ju inte heller Rockstar som gjorde det där, de satte ju mer pränt på det. Eh, uh, använder en Alexander och han kommenterar i sin tur på Klethets kommentar och han håller med men han menar upp att endast var slutet som var spelets stora besvikelse. Utan att spoila någonting för de som inte har spelat det än så kan man väl säga att eh jag i alla fall uppfattar det rätt så väntat. Ja, jo men det det byggde upp till det. Ja, och det är liksom Rockstar de de har ju gjort liknande slut i spel förut så att säga. Men det det var ju det finns ju egentligen två slut bara. Det. det har ju dels det här då eh jag Ska inte spoila någonting. Nej, nej, nej. Men det har ju dels det här där man tror att det är slut. Och sen där då faktiskt eftertexterna rullar. Mm. Så, ja. Det är frågan om kletet höll ju inte med i sin typ av Alexanders kommentar. Men vi lämnar det där till dem. Uh, Törn, av en annan användare som heter det. Han, det enda som gjorde han besviken under året. Det var att Beyond Gooden Evil 2 inte släpptes. Ja. <laughs> det är vi nog alla besvikna för faktiskt. Ja. Men det var ja. annars inte heller så oväntat. Nej. Nej få oss inga löften om det. Där har vi ett väldigt smalt ja. spel som man väldigt härgiven publik och det är liksom på såna såna sajter som skillpoint.cc blir det mycket kommentarer och, och liksom ledsna smileys för för såna här nyheter men du pratar om AAA-titlar och jag skulle väl inte sätta Björn Goldenwillarken ettan eller potentiella tvåan som en AAA-titel. Nej, det är ju därför det blir undan skuffat lite grann för att det har en smal målgrupp alltså en det är svårt att hålla sig till plattheten. Eh så för lagen skjuter på sånt där. Mm. Spelar det sån att uh, speldesignarna tycker att herre deras våtar sig bramma för att få göra klart det här spelet. Det är ju en annan femma. Mm. Men uh, ja, det är ju klart att det är en besvikelse att det hela tiden skjuts upp. Eh uh, mm. Vargavaka är inne på samma spår och han hänvisar till The Last Guardian. Som många också trodde skulle komma under 2010. Och det, det gör det inte. Det är ju om ett år ungefär. Så får vi ta del av det. Mm. Ja, det är... Men det är som sagt. Det är ganska smala spel. Även om det är stora smala spel. Så är det smala spel. Eh, sist ut bland kommentarerna från användarna. Så har vi Stefan Norlander. Eh, och det enda spelet som var en besvikelse för han. Det var Alan Wake. Eh han hade då längtat sen utan annonsering och hypen hade växt mer och mer under åren gick eh men blev det svikna när han fick ta del av det, det var en linjär bond design och hårt regisserade sekvenser. Han hade väl förväntat sig lite mer öppenhet och lite mer ja, att han hade kontroll själv då. Så jag jag har inte spela Alan Wake så det Nej, inte Alan Wake. Det Johan vi får luta oss mot då. Nej, jag har ingen 360 så tyvärr. <laughs> jag vill spela Alan Wake då mot The Dark Sleep. Han ja. ehm uh, tror jag, nej. Det låter väl som som den mallen som innist tog fram liksom vad som händer med, med när ett år, när ett spel blir besiktigt alltså en lång uträkningstid förväntningarna byggs upp år efter år varje E3 mässa så släpps det ny trailer och man tänker att shit det här kommer att bli det som förändrar mitt liv typ mm. Ja, så blir det inte så. Då blir klart man blir besviken. Ja, det blir bara yeah. ett, det blir bara ett okej okay spel och då blir folk besvikna liksom, aha, det var inte bäst i världen. Precis. Men ja, men det, det där leder ju sin på diskussionen om fanborgismen, det är också en <coughs> helt annan fråga. Eh Kanske uh, ett men, potentiellt ämne i ett kommande avsnitt. Ja, uh, har inte mer med mig det för att jag kommer bara så. Eh uh, <laughs> Det är ju så med kul. Ja, uh, men men jag tänkte en en annan ett spel som jag vet många blir besvikna på. Mm. Eh uh, och det är för att det är ju inte det är kontroversiellt. Alltså The Heavy Rain. Mm vissa som jag tycker att det är det bästa spelhändelsen i år. Jaga. Och vissa tycker att det är rena skiten. Men jag tror att det har lite igen också med en annan sorts förväntningar jag har och en diskussion som också skulle kunna vara ett helt ämne eh vid skill på oss. Vad är spel? Precis eh uh, pratade ju i så mycket en interaktiv film men uh, ja Fast, alltså jag fanns ju, i i andra änden av det där repet så att säga jag vart ju m, inte besviken men jag hade hoppats att det kändes mycket mindre som ett spel. Alltså jag menar inte att man ska integrera ännu mindre i i, i spelare men det vissa gånger under Heavy Rain så fanns det liksom det var så tydligt för för mig att det var ett spel jag satt med. Mm jag jag är lite av den skolan också faktiskt. Jag hade nästan heller haft alltså man Ja, ett sånt där spel som Heaven Rain, jag vill att man ska glömma bort att jag sitter och spelar ett spel. Mm, jag ska det. bara leva mig in i det. Då är det perfekt. Eh uh, Heaven Rain är väl liksom en av de närmaste Hitless uh, spelväg, men som sagt så blir det ju inte perfekt. Nej. Heaven Rain kommer vi säkert ligga och prata mer om eh uh, senare mot jul, då vi börjar gå igenom årets spellistorna. Men där så tror jag vi rundar av veckans diskussion och så går vi in på vår uh, communitydel och bland kommentarerna på förra veckans eller under veckans utan annonsering att Skillpod uteblev den veckan. Hängde alla med på det där? Eh så var det ju mycket många sorg i det att avsnittet uteblev. Och kletet var väl bland de första utan tyckte det var väldigt tråkigt och han han tycker att vi har kommit igång bra nu på senaste tiden, ja. Det är, det vill bara att hålla med. Alexander hälsade att vi alla är människor och önskar oss lycka till med nästa inspelning och han träffar väl rätt så mitt i prick på spikarna att det Det det går inte alltid att få till det. Det det ligger väl mycket på mitt bord det här att det vart försenat eller att det uteblev och och jag har helt enkelt haft för mycket att göra så det kan inte göras mycket mer åt det. Där. Sen äm, blev jag sjuk också och ja, ja, precis, ta det rollen. Och Jimmy var sjuk på ett annat sätt. Ja, jag hade lite alltför <laughs> roligt då innan. <laughs> Ja, men det det slutgiltigtig ansvar ligger ändå på mig så jag tar på mig st st största delen i alla fall. Men hur som helst, eh Berg, våran lilla Arne Wise här på redaktionen, han eh, tyckte att den största besvikelsen var att förra veckans avsnitt uteblev så det var ju finnligt och roligt <laughs> från han så att säga. Eh men där var väl allt i eh, kommentarsväg. Eh och sen får vi ju inte glömma bort vår julkalender. Nej men precis. Eh, eh. Den uh, har ju varit trevlig och Jim hade ju ett jättefint bidrag här i veckan som var. Precis, det som, ja, ja, ja. Som, som den ordentliga introduktionen av Jimmy Pettersson och vad han kan bidra med. Mm. Precis. <laughs> det är väl sagt att alla i redaktionen ska medverka i en lucka. Jag har ja, ju, min ja. del i alla fall. Det det är ju sagt så så vi får ju hoppas att det blir så eh ja. att logistiken vill sig väl och allting. Eh men det jag tycker är så kul nu kalendern det är att vi faktiskt visat att vi kan producera videomaterial. Precis. Och så är det är faktiskt kul tycker jag precis om alla bara besöker tycker jag. Det är faktiskt kul att se berget utanifrån. Just det där. Det känns som mm. rätt på något sätt. Han är ju framförallt liksom mysberg verkligen också. Han han är ju perfekt som Arnewise som jag har som jag jämförde med den här tidigare men alltså han eh, han har det där liksom bekväma mysiga i den här kameran direkt på motsats och det det kunde inte bli bättre. Och jag nu nu är ju i och för sig tycker jag Linnea var ju bra där i i avsnittet men jag måste ju faktiskt rösta på Berg Space Invader. Ja <laughs> jag tror det jag också. Och sen tyckte jag deras Companion Cube var så värd. Ja jag tyckte man såg jag tyckte visst man såg att det var en Companion Cube. Absolut. Det var nästan bästa kaka, eller bullen blir det väl, som mm. de fick till. Ah, ja, ja. Eh, julkalendern kommer ut varenda dag i alla fall. Och det finns eh, godis varenda dag fram till julafton. Så mm. det är bara att och, hålla utkik. Och för de som missar någon lucka så är det bara att skriva skill.se slash jul så kommer hela kalendern upp. Så kan man gå igenom alla luckor. Sen mm. finns det väl en länk på, på startsidan för dig också va? Ja, det ska det finnas. Men... Julkalender alldeles till höger. Ja, det var det var ju på något avsnitt. Det står ju ovanför varje nytt avsnitt, eh, det vi postar i flödet så ska det ju också stå alla luckor hittar du här, men folk verkar missa det ändå har jag märkt i kommentarerna. Mm. Mm. Så att skillpunkt.se/jul så kommer något kalender. Precis. Och då ska vi kika lite på vad som händer under den här veckan på vecka 49 på skillpoint.se. Och jag tänkte börja faktiskt. Jag har en recension på Sly Cooper Trilogy in som kommer ut imorgon tisdag. Eh en tre PlayStation 2-spel som har bundlats ihop på en blurry skiva och hotats upp grafiskt och ja, som släpptes ungefär förra veckan då. Så där får ni recension på under tisdagen. Har någon har någon av er spelat serien på PlayStation 2? Nej, tvår inte. Nej. Det är inte halvintressant faktiskt. Ja, inte jag heller för den delen så på ett sätt är jag, ja inte den bästa, men en av de bästa att recensera på ett sätt är det en av de sämsta. Att men, jag kan inte jämföra då. Men men nu kanske jag minns fel. Men skulle det läppas även för digital nedladdning eller hur var det? Det eller vet jag är, faktiskt. Har jag har programt det, det här. Det jag vet är att God of War Collection har så got a war 1 till 2 har släppts på PlayStation Network nu. Så det är inte omöjligt att de gör så att det kanske finns en en skillnad på en månad ungefär och sen släppste på PlayStation Network också. Annars är det ju inte många kronor eller det är väl rätt många kronor men det är det är rabatterat pris det för att köpa skivan för. Mm det hur som helst. Ehm under dagen som kanske ni lyssnare har sett att där kommer ut en recension på Donkey Kong Country Return som vår Sebastian har skrivit och den har jag faktiskt också skrivit en andra åsikt på så troligtvis har ni redan läst det men har ni inte det så kan ni klicka in på skillpunk.se så kolla på den redan nu. Eh i måndag förutom min Slide HD collection så har vi Splatterhouse signerat Gustav Granlund. Som, ja, jag vet inte vad han tycker om det riktigt Men jag fick något sådär första intryck Och det var väl inte allt för överväldigande Så vi får se helt enkelt Vi har även Ilomilo Som Andreas Ljungström står för Och som egentligen ska släppas nästa år Vad jag förstått, det är lite Ja, januari va? Ja, men via någon kod som lades ut Helt lagligt så kunde man köpa det i förväg Ja, jag har också pelat lite på det Det är intressant Ja Ja jag jag är jättesugen på att ta del av det så vi får se hur, hur jag löser det. Sen har väl även Sebastian någon kataklysm intervju på gång vad jag förstod. Ja, 1954 14 också. Ja, men den har vi redan pratat om med honom. Han tycker inte om att översätta japanska helt enkelt för det den ja. pratade han om i redan i skillpod 09 och det var ju två veckor sen. Så Ja, men det är det jag tänkte säga, vi vet ju inte om de här dyker upp. Men om Birdie Cup snart. Ja. Precis som det fick. Kataklysmen känns ju väldigt ann i läget också i att det faktiskt släpps under Ja, veckan. den den Lady Cup som äh, spelas Släpse Storsund, det blir på tisdag va? Precis. Imorgon när det hässas. Precis. Men det är väl det mest intressanta i alla fall vad vi har kommande under veckan. Så då är det väl dags att tacka för veckans avsnitt. Och jag vill tacka Jimmy Pettersson och Johan Eklund för att ni ville vara med. Tack själv. Kul det var som alltid. <laughs> Precis. Ni lyssnare, om ni vill kommentera på det här avsnittet så är det bara att lämna en kommentar i publikationen så att säga. Det finns också en forumtråd ni kan vända er till som behöver dras igång lite så gärna att ni ni ser till att det blir gjort. Och det vill man vara anonym så kan man också mejla då. Mejlar man till skillpod@snabblastskillpoint.se. Men då så säger vi hejdå för den här veckan. Hejdå. Hej hej. Vi hörs igen på måndag. Muterar jag själv så länge nu Johan. Jag mutar mig själv. Bra. Där är Johan borta. Eh, då så är det. Vi blir aldrig riktigt av med han. Eh. Är det är det good to go så att säga? Ja, jag tror det. Ah. Men håll käften.